Уважаючи, щоб на ній, де-небудь, наприклад, у волосі, не було яких-небудь колючих речей, проторгу або вузликів. У наші часи це пояснюють бажанням попередити всяке можливе фальшування щодо захованого молодого дівоцтва. Але вже та обставина, що переводять таке саме обслідування і молодого, та його білизни – примушує думати, що причини всіх цих осторог не в цьому. Бо жах перед вузликами прямо вказує на побоювання перед якоюсь сторонньою чинністю, спрямованою на те, щоб позбавити молодого його сексуальної енергії. Бо при цьому головну роль грають якраз проторги та особливо вузлики. Скоро на молоду надягну чисту сорочку – уважно обдивившись її теж, вводять молодого, роздягають його з такою самою обережністю і нарешті лишають молодих на самоті, рекомендуючи їм, щоб вони не примушували гостей дуже довго на них чекати. Цю пораду дають молодим тому, що згідно з народним розумінням, принаймні сучасним, Головна мета перебування молодих у коморі – це негайна дефлорація молодої та повідомлення про цей факт усіх присутніх на весілі. Найчастіше, звичайно, це так і буває. Молодий стуком у двері дає про це знати старшому бояринові та сважкам. Сважки входять до комори, скидають з молодої сорочку, надягають на неї іншу, та, вдягнувши її, виводять до гостей, несучи перед нею докази її діводства. А У цю хвилину оргієстичний характер весілля досягає свого апогею. Всі плигають по лавах, кричать, співають, плескають руками об стіл, мокрий от розлитої на ньому горілки тощо. Іноді це все трохи затягується, коли молодий не виявить досить енергії для досягнення головної мети обряду. Тоді старший боярин та дружки виводять його з комори, ходять з ним по цілому дворі, відчиняють всі зачинені двері, відсувають всі засувки, розв'язують всі вузлики, де б вони не були, тощо. Це підтверджує ті зауваження, що ми їх висловили вище. А коли це не помагає, то молодого заступає старший боярин. Або дефлорацію переводять штучним способом. Якщо молода виявить себе нечесною, не признавшись у тому наперед, то на неї сиплються всі можливі образи, співають непристойних пісень, радощі з весілля зникають, та всі розходяться – часом знаходячи собі задоволення в тому, що на батьків ославленої молодої надягають солом'яні хомути, частують їх горілкою з шклянки з пробитим дном, тощо. А все це, однак, як писав ще Чубинський, переходить тепер у царину переказів. Божі звичаї багато в чому змінились, та й дівчата стали досить спритні, щоб сховати те, що могло б накликати на них неприємності. А найголовніше, зникла вже певність у тому, що схована молодою од людей її нечесність може накликати всяке лихо і на цілу її родину. Заключним акордом українського весілля є перезва. Це, в суті, продовження тих оргіастичних веселощів, що починаються з моменту дефлорації молодої. Ще на один день, а часом і на більше днів. У дійсності перезва починається вже з посольства до матері молодої з повідомленням про щасливий вислід шлюбної ночі. Батьки молодого... Наливають ліпшої, якщо можна, солодкої горілки, майже завше забарвленої на червоно. Затикають її колосками жита та прив'язують до пляшки пучечок ягід калини. Додають ще до цього пшеничний хліб,